سمه مې روان زاته الحمدلله مشره سلامي وسې نه مې اخلو الله مشال خورسو صحیح شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انک رسول الله والله و یاعلم ان نه کلله رارسولو والله وشا انل منافق نهله کازیبون سرت منافون ندنې سرت مخې صورتت کې ترغي انفااق او نودل ته زجر د منافقیو ب خله ته چې پخله نوور کې او بل خللق من نه کوي یا مخکې دا و چې دله په کتاب عمل و کو کتاب بیان کوي عمل پی وکي نودل ته زور نه چا چې د لار په کتاب عمل نه وکړي او خلي خو عمل به نه کوي خدا سوګ دي منافقان مقصد د سورته زورنور کوي منافقین لره او سفر کې منافقانو عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين هغه دا ویلو چې دا زريلان و موږ ندې زینو و باشو مدینه نو باشو زید بن ارقم دا خبره پیغمبر ته کړل نو بیا د قرآنو نه کول مونږ خدا نه دا کړې الله پاک په پا صورت کې منافق شرم اوري او اوسوبه د نهه میاادنا ترغیب دا ور کوي چې الله په لارې سکه مال خرچه کوي دا منافق شنه جردا په خون نه کوي کړه چې راشي مقصد د سره زجر د منافقین او دلته زی مدارې د مال دارو ده مطلب دا دی لا تکوونه مثل المنافقین فی تر کې د منافق به شانې بخی نه تا سرهله مال را کړی نو دا مال ورې خرچ کوې بخلو نه کوي او پا دیکی اتل اس قباحاتونا دا منافقانوی باین کردی دی کل چی راشی داتا منافقان ندوی سوی نشهد و اینکا رسول اللہ گوائی کومنگا پسمنی یقینا تدا خام خد اللہ رسولی نشهد و اینکا ان نیم نیدی ان نیم نیدی دا یاول منافقت دا یاول قباحت دی جدر اوگو من <مینتز> کی والله اعلم ان قد الرسولۃ جمله معترضہ الله په ان قد الرسول یقینا انتقام خدای رسولی دا خبره خو یقینیده لیکن والله یشهد ان المنافقین لکاذبون او پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترا غری قسمونه کول چی مون تا حق پیغمبر غنو دا خبره مونږ نه الله غوي کوي چې یقینا منافقان بون خامخا دروغجندې لکاذبون الله غوي کوي چې یقینا منافقان سړي لکاذبون دوی دروغجندې پسې بدې انکار کي صاحب متولم دا ذکر کړی دی خا اگر چې نورو د اله بلاغت ولو د آیات کې خپل او توجيهات کړی ان المنافقون الكاذبون سمعا يقنا المنافقا خامخ درو جندی وسکه په انکار کی با دوه تسمیه بشهادت سره له بوله لیکن غره دا له کاذبون خامخ دوی درو جندی وسکه په انکار کی چې دوی دا خبره مونږ نه دا کړي نیوله دوی نیوی دوی خپل قسمونه ډال ف دو س الله په بند شو دلارې د اللاان دصدوررمخبرحت دی ان د المونهافغله کاذ بند کویم ات خصو مانو دا درې ان نهکانو عملون بد دغان چې دوی کوي د پ عملې بد ظالکه کفرو داولې و د دې وج نه دوی ایمان را وړ دې نو بیک فرق کړي دې نو پس موهر له الله 파غد دې پسونو عام انسان مکه ورداش پک مقابات قطبي الله قلوب دې وم فهم لا يبقون پس دې نه کوي دین بیان نه کوي ويز ويز رايت تو جي وک اسلام کتو وی دې دلرانو تعجب کې وا چي تا د دې دا غټ غټ جسمنا لهيم شهيم تب وا چې دقه دې بس دا اینا هم قباد بازی انسانزان جسمن جوڑ کری نوردن نکوکلی فا تو بری بس دقا دیخن دا دی زمانه شیخ الاسلام داد و این اقولو تاسمالق علیم کدوی خبری کئی نقوق دیتا دوی ویناتا دا سی عظیم خطیبانی فا دا اینا لیکن نه خو جو موسم تون کو یاد کې د خو لرګې دي موس نه دریاب کی را ځي که هغه دا خلک ال سره نو چې یو طرفی و نه بل طرف لون دی نه چې بل طرف ووج هغه نه دا او بې وخه د دوم دغه شان دی زړ یو په خلله بل شانې دا یو لسم بعد یخ سوونه کول لهیتله بیا دو لسم ادا دو برا بو زلان لی چه خیال کئی دوی هر آواز بزان منی گمان کوي دوی د هر آواز بزان منی چه نن کس منگ پس بس صورت راشی نن بایات راشی کس اگدو تن خبری کیوی جو زمان کی کس اشور شورو شی بس کس زمان ببارک کس خبری اللہ وی هم العادو دا دشمنان نایدی اللہ السلام قباد وفحذرهم وزانتنا بچ خیر قاتلهم الله ولانت ولانت كړي دي الله قاتلهم يا جمله کلمې دعايې ده ولانت دي کي الله دوی ورا تبا دي کي الله دوی ورا ان يفكون سرنګ ټولو لروش د الله توحید نام سبي دړي لګيای <coughs> و اذا قيل له اللي تعالوا يا استغفر لكم رسول الله قسم انه دروغ ويلي راشه سړو بخنا وړي کله چې دوی ته ویلي شراش عبد الله ابن ابي ته ويلي شيلدان باخنا يا استغفر لكم رسول الله باخنا وګړي ساسوته پر رسول الله لو ور وسخو سروي تا تاو راتاو کی سرونه خپل کته کی تاورا تاو راتاو کی سرونه خپل دیسو الله صلم کوه پهاتورای ته يو او وینې دوی ویل را چې مخړې د دین دا لانا نه پیند سم که باد وه مو مستكبرونه دوی را اس کونه کیم دي د اشپاردستان نوز برابر د بده معنی بخنان استادت ویل لپاره اولم تستغفر لهم یا بخنان غوړې ته د دې لپاره اي چرې بخنه وونکو الله پاک دې دا ولا سم که باد يقين الله پاک بخنان نه کوي الایه دې نه بخنان کوي قوم نافرمان مل کافر او داغا کسان دی چوئی لا تنفقو من عند رسول الله بخلطه او گورا لا تنفقو من عند رسول اللہ دا دا دا داغا کسان دی چوئی لا تنفقو من عند رسول اللہ خرچو نکے فا آغا چاہمانی چی رسول د سل... رسول در اللہ سر دی خروش نکای په مرګ رسول الله ما ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه او اصحاب سوفقن مدینه کې پمवाची دینه بوي کنه داول وه حتا انفذو حتا منکای ددی وجنا انفذو چدوې خواروارش مقصد ده لرش مطلب ده, ده. وسوم وی کنا دی مدرسو වල سره تعاون مکه وي پخپر ودا مدرسي شړش اې دا, دا تاسو مخیا غنی کون عبد الله ابن ابي رئیس المنافق شنو دا خبره دی د پیغمبر د طالبان شیدت د مرګ لري په دې جماعت مسجد نبوي کیناست په دوی خرچه مکه وي چې دوی لارج اوسم دا وی دین انتظار کیناست الله خاص الله زره خزاني دا اسمنظمه کیږي لا و افقا نه پو راله پلویت آبیاګور ی کوونه لا ان راجان ل مدی نه او ټول سرهتهله بې را للی دوی وي ک چېرته منږ مدیې تووا سفر د طبو ک ووله یو خل نهله ضرور اوبه ی زاتمن خل ددي مدینی نه زری لاان دوی ممنږ لرربوخه اللهم صل على الرسول زد الله در دان رسول د مؤمنانو دل ته عالم د توصیف ته دا عزت د الله صفات د رسول صفت دی د مؤمنانو په خپل خپل شان مطابق لیکن منافقان نه پوي او ایمان والو غافلان کی توصل را من دمالون مالون استا سودا الله استا سودا ذکر د دا ذکر نه جهاد قران ټول مراد او چا چې دا کار وک میندا ولاده او ابو مال سره تا س وکړه چې دا, دا الله د دین نه پیغافل شون دغه کسان توانیان خرج کې دا غا مننه چې موږ تاسو ته راکړې د ماخې د دین نه چې را بشي تاسو یو تند تاسو ته مارن من قبل ان یتا او خو د دین نه چې را بشي احدکم الموت یو تند تاسو ته مارن نبیا بده وای را وځما وری د نشت کولم ځنهټې نه دیتا الله مال بدلک مهلت را کړې نفصدق ان ما بخيرات کړې وې مزد نیکانه خدا خبر وره ولې واخر الله ونفسا اذا جاء اجل وا اتشري نو پس کله او تند را کړی چرایشې نیټه داغه الله خبردار دې پاک کارونو چتا سو کوي بسم الله الرحمن الرحيم نسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير سوره تقاب مدني سوره عبادت تحريم نازل شهد ورما کي ترغيب ورک جهاد اينفاق تا مال خرچه کي جهاد او کي دلته وي مصلت توحيد په په در اصل د دې مسلې لپاره دی وره jihad دې یا مخه اجمالاً ذکر د توحید وو ندلته تفصیلاً ذکر کوي په دلائل یا مخه زجر منافقتاو چګورته د رسول نه خلاف کوي رسوله اطاعت کی نشتی ندلته ترغیب ور کوي اطاعت رسولتا مقصد سورة صدی ترغیب الى اطاعت الرسولی اول مقاصد اربع ترغیب ورکی اطاعت الرسول داغا صدور مقاصد توحید صداقت الکتاب صداقت رسولی ایمان بالآخرا اور صدو الاسم حیات کی اداقی ذکر کی گنواتی اللہ واتی رسول فا ان تولیت فا انما علا رسول بلاغ المبین پاخی وې الله دراغه چې اسمانونو ناشه مې کړې خا د بادشاہ د درا ستاینې د خدای ته و بده الحمد بادشاہ د الله د ستاینې خدای ته و بده او الله په سموندو قدرت وال دی او الذی خلقکم فمنکم مكافر ومنکم مؤمن الله ذات ذاته چې تاسو پیدا کړی دي د سره پیدا کړی دي دی عبودنګه د توحید د په پیدا کړی لیکن فامنکم کافرون امنکم مومن پزنی تاسو نه کافر دیو زر نه تاسو نه مومن ایمان راوړن کی نو ولہم بما تا عملنا وثیر الله پاک پاک آرون چې تاسو کوی بسل بلون کړي اور الله پاک صفات په دې صورت کې یو لږه ذکر کړي دي یو لږه صفات د باره تعالی بیدکریا الله سمنا زمقابل حق چې حق سرګن شي دا اظهار د توحید د باري تعالی د فارادار صلی الله پیدا کړی ویساورکم فاحسنا سوارکم نو شکرونه درکړی تاسو ته نو خېستا شکرونه درکړی تاسو انسان دا هر مخلوق نو خېستا ده خاص الله تبار خاص الله تذی ورګر زیدل یا لو ما فیسا مواتی و درد پو دے اللہ پا آغا چه اسمانواز ماکی دی پو دے آغا چه پتو گو آغا چه سرگندو گو اللہ پو دے پخواندان دا سنو مرہ طول دلائل دی دا دل اللہ پا توحید مخی اجمال دا تفصیلن بیان تخیف ورکیمون کریم دا توحید دران اینور آغا لیتا وستا خبر د کافرانو من قبل و بخا. د بخانی کافرانو خبر داستان دا دن در آغا لی څنګه فزا خو وبالامرن فسوسه کاغوي سزا د خپل کار د خپل عمل سزا یو سزا کړه ولکه من زبنا دا کوي د فار د حساب درناک دا خو دنیا وی اخرت کې ول الله ډیر څه خزا ورک ځالک بان کان طاتهم رسول بالبينات دا اثبات د رسالت کوي ادا عبد الله الله واله ورکه دا, دا پته شي راتلبد وی تر رسولان د وی پخاره دلایلو نو دوی بور ور ته ا بشرون یحدونا بشر د مونږ تلار خي مونږ بشر چر رسول <سؤال> کید شي نو فکفروا پس اغه وکفر او کفام بیا دغه مسالې نه و انکار نو وتول نو مخبي وړو بل طرف دروان شو استغنا الله هر کله چې دائم بياله <سؤال> والسلام <سؤال> خبرت وي نه مونږ نه انکار یو که مخه دي واړو پاک استغنا خپل نه الله مستغني وسمن اظهر الله استغناء انهم الله پاک د دوی نه خپل استغنا ښکار کړ چې زایم بڑا عزدا سره سقم والله ان حمید الله پاک غنی دی سمن الله پاک به حل کړی دی کنه الله به حاجته استایل شي بات د قیامت کې زجر به انکار ال قیامت ګومان کوي کافرانو چې پورته باندې کړي شی دوی تور ځای ولینا پرمې دې قسم دې دریم د قرآنی کریم کې الله پاک خپل ذات باندې قسم بلا و ربي و ولینن قسم پر رب دې زما پور پورته بکړې شی تاسو هغه بیا به خبر کړي شی تاسو خپلوا ملنو او داکر با اللہ آسان دے او اس بات دا قرآن کئی او سولی آربا پاکی ذکر کئی گا نا ثابتی مقاصدی آربا ایمان روڑے پا اللہ مانے رسول اللہ اللہ او نور اللہ زیان زلنا پا آغا نور پا آغا کتاب چھمانگ را لے گلے دے دا قرآن یونم سے دے نور الله و رسول سره روڑے کتاب بند دے ایمان روڑے ایمان اللہ پاک اران چې کوی خبردار دي یوم یجمعنکم لیومیل جمعہ هر کله چې د اصول ارباو بیانو کې استخفیف ور کوي بلکې دا مضمون ختمې په سمانه په تخفیف باندې ختمې یوم یجمعنکم لیومیل جمعہ پر ورځ قیمت قیامت وړاندې الله تاسو یو ما پاگره چگون با گتا صول یو مل جمع یعنی فیو مل جمع او روز دراجع مکی دوکی اگا اولنی او روزنی طول براجع ماشی کنن نزال اکا یو متقابن دغر وزد غبن دخکارکی دلودا دغر وزد غبن دخکارکی دلودا دا هر سړی غبند بهخاره شي مومن دی که کا کافر دی که نه مومن به په دی منې افوسونه چې یا الله ما خو عمل کم کړی دی مشرک به افسوسونه ک ما ایمان را وړیابون د نه دی چې کله سړی او معامله تو کې توانی شي که قیمت کم ورته ملاوشي غبن او غبر و ابن فایش پکومای خت ربی دا را روز د افسوسونه راځه مانه دا لاند اوکای دا به روز دا افسوس ټول ب افسوس کئ هغه څوک چې ایمان لاري په الله باندې هغه څوک چې ایمان لاري په عمل کئ د سنت مطابق نو یو کفره ذری بکي الله دنا مصيبتون ددن بکي دل را جنتونه چې بيګي ولا نه دغه نه ولي هميشه وي په غي قاميشه دکام يوبد لوی او الذين كفروا کسان چې انکار کړي ددي وسوري 58 ندير مقاصد ور باور نه تکزي بي کړي دایا تون زمنګا عقيده د توحيد نه مين انکار کړي د احکاماتو نه مين انکار کړي د جهنمي ان دوه دي جهنم سبات زیاد ورکر زیاد ورده ما سبا می مو سیو ات نه لا باذن الله اوس قسم ترغیب دی جهاد چې غره تاسو مال خرج کوی یا تاسو ست دا الله په تکلیف رسی جانی مال تکلیفونه رسی نو نون رسیږي حز غم مگر په حکم د الله دی وره څه تکلیف شي وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ عَقِيدَةً بَسَتَادَاي وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ أَغْسُ بِإِيمَانِ لَرِبَّ الله نُيَهْدِي قَلْبُهُ كَلَكِي الله پاک زړه ددا یې هدي قَلْبَه چې یقیني په الله یالله پاک د زړه کلکی ښه د په مصیبتونو تکلیفونو باندې وې دومره غوېلانه کې ارسد الله نه غني تقديري منلې کنا زړه کلکی الله پاک وار سامان دی پوہ واعتی اللہ واعتی اور رسول دا الله معنی او دا اللہ دا رسول معنی پدینی شریعت کې بدبل چانه معنی نفین تو ولای تم ک تاسو وا وخت ته جہاد نه ګوره دا جہاد حکم معنی او د دې رسول خبرونه معنی مدید تاسو پرزیدنٹانه راخلی پس یقینا زمنګ پر رسول مونیرا سوالخ قار دی هغه ورځ د تو م ترغیبات سره ورکول کیګنا کی د جهاد او دا انفاق دا ست د دې مسلې لپاره دی, دی. الله ولا اله الا الله و... چې نشته د حاجت تر سره كون کی سیوا د الله دا د الله اچي دي پس ځان دیوس واری مؤمنان په دا یا ای الزینا منو ان من ازواجکم واولادکم و ادو لکم وس تحذیر ور کوي انا دنیا اې د دنیا د په زکارو شیزو نه ځان وساته یې خراب تاسو او ایمان والو هي نمنه زواج کوم او اولاد کوم باځي بيویا نه تاسو او اولاد تاسو او اته لکم تاسو دښمن ګرځي دښمنان دي تاسو ومن تاسو دښمن ګرځي باځي اغوی بیدینه دی تا بیدینه دی رفترا بری ستا دا کور معاشره خرابه کړي ستا دا خبر پابنده دی دین پابنده پا که نشتی خز دیوم دا سیدن و اولاد دیوم دا سیدن طول گرد بردنه نفح زروهم زان بچ که ددوی نا ددوی پا لاره چرت روان نشه زک اکثر دی زمانه کې خزی و در ندا مطالبی کئی او دا سی کارونا با کئی پا غم خوادو کی چتاو پا ورس میں من باتل منی اختا کئی په خلاف د سنت با دی اختا زامن به دا, دا سی ڈیمان ٹھیک دی مطالبی با دا کوي کئی چا اغا خلاف د سنت بی دی شریعت خلاف با کارونا شکل سورتونا با امدہ سی جوڑ کری کارونا امدہ سی کئی نو تب سکا ادا سی بدون ازانو ساتوارے دا دوی خبرې ونه مانی پر وسوماتو کې غم خادو کې دا الله پدين شريعت کې او غره وين تعفو او کمعفي کوي ته کمعفي کوي دوی ته او قابل د معافي وي کمعفي کوي دوی ته قابل د معافي وي دا سي خبرې چې هغه معاف کيدلو صلاحيت لري کنا و تصفهو که مافی که وی تاسو دوی تا ده خبرو چې قابل ده مافی وي و تصفهو اما تاسو ده ده ملامتاینا و تغفرو چه ملامتا کهنا و تغفرو اپرده پی واچه بس خلقو تای بازی پلاری که نه بس د دخ... دا بار ازامنوبار چاطلیګیا اینو د خځي بار چاطلیګیا اینا نه پرته پیوا شوایخه انه خلق او ته م بیانای ځکه الله بوله توفیق د تو می ور کینو فین الله غفور رحیم پس اخن الله بخنه کون کرام کون کې دا هغه خبرې دي چې ورستا معاشره کور و سر چریګي د خځي سره کونس ور لا پاک بیا سورته تلغ ذکر کوي سپیاو با سره بې کاټ کوي ورې یا کینې میننده معلومه استاد سو اولا تاسو دا فتنه تاسو دا فار یوې عذاب دې لوې امتحان اولو ایندا واه جنظیم الله سلام بدل د لویا فتق الله مستطاعتهم یریګیدله نه مستطاعتون سو مرچ استاسو وسي دا اشاره د جهاد ته به وسه جاله سوګنه ګړې او عمل ټولدا سيدي کنه چې هغه به وسنيدي خدا جهاد کارو نه بازي دا چې به وسيخه او وسمو ووته او وو وره حکم د الله نو بیا وې معنی ښه چې د الله حکم وره د مسله وو وره دا قران وره عمل پیو کئ اگر وانفقو مخکې مستطاعتوم سره اشاره و جهاد وو سو ویوانفقو خرج کې خرج مال خرچه خرچ خرچ کئ خیرن لینفسکم دل تفیل دراوہ سے کون خیرن لینفسکم دا وستا سودا فارغ وری دا بغوری ساسو دا پارا غور و من يقا سبحانه نفسیه آغاسو چې وساتلې شو د په خپل د نفس نه نو دا غدی کامیاب ارس خود نفس خراب کړلی کنن چا نفس قابو شون خبره بس قابو ده بیا لوین توقرضو العاقرضن حسنا کو ورکوي تاسو الله الا قرض فرض په اخلاص نو یضاعف لهکو د جنبه کی الله پاک دا عمل ساسو د پارا چا سره خېګړه کای نو دا عمل ستاسو رکنه ده دا مال بالله زیاته ای بخنه بو کی الله تاسو ته او په خ برو کې غور زیات الله ستا محل ب زیات ک الله به در ته پخنیو کې الله بل د وررکون کې د حلیمن بردهباررن پو د پهار پړ سرګې زره وورې د حکمت حاله دی یا ی الرحمن بلهرححمن یا ی ن تته منې پتللیکو نلی د الطلاق طلهمنی سرت دا بالکل د مخه صورت نه برعکس ده اقا مزامین دي لکن برعکس کړي دلتا ول امور تنظیمه ذکر کړي آخر کې وصولي اربا ذکر کړي او وصولي ارباو کې توحيد بیا ټول ګروسو ذکر کړي زم مخه صورت کې ترغيب جهاد توشو نو دلتا هغه امور ذکر کړي او مورنتظامیا چې ګوره دغه امورو خیال دی وساته نو علاوه ته زیاد کولای شي پر مورنتظامیو کې غټ امر څه دی د کور د د خځو د خوان د خځو د خوان کې خلاف راغې نو د کور معاشره خرابېږي راشه او لخبل لکور اصلاحو کہے چستاسو دکور اصلاحو شوا نتاسو بیا جیہاد کو علی شای دو د دعوی دا امور انتظامی آن ترغیب ورکی امور انتظامی آن او سرد مقاسد وارباونا گرد دی سورت تا سورت انیسا قسرام یو سورت انیسا کبرا دی دا قسرام دیخا پدی کم دا تول دا خضو مسائل نی اے نبی خپل امت ته وی وي وقل له امت قل چې طلاق ورکه تاسو خذلره نو فطلقوهن علی عده ان فذو الى طلاق ورکه د پر د 13 ولود بس لم ما د غایه کا د پر د عده د وی د لم کی بیا خبر دی زکه چې د عده مبارک خلاف دی عده پتو اور سره یک په ہے سره نو دا خو اتفاق ده چې طلاق به په تهور کې ورکو لیکي وره لیکن عیدت په دغه حالت هسته رہی که تهور ته رہی امام شافعي رحمت الله عليه و غیره وای چې عیدت په دسه ته رہی د تهور نو بیا غدل تا دغه چې وګورنل د لام بیا لام له توقید ته طلاق ورکه د یخذل درا فا اغا اوقاتو ده زمانه ده عدد ده کې ده ده اگه زمانه ده عدد تو هر ده او چه سوق وی حیث ده عدد نو بیا فطلقوهنه لعدتهنه پس طلاق ور قیدوه دره مخه دا زمانه د عده د دوینه طلاق ور کوي د لره مخکي او احصل بیا بلم د استقبال لپارهه معنا ودا کوي فتطلقهن للعدتين واصلاق ور کوي د لرا د لپاره د عده د دوی طلاق ور کوي د لران دا پاره ده اېدات د دوی تلاخ ور کوي د اېدات د دوی پاره وا اصل اېدتا او شمیرې بده خپل اېدات يا وا اصل اېدتا او شمیرې اېدات یو تنته باندې پرې ده بل کې اېدات وشمارې یې را کوي چې تاسو رغب ده او کله چې خذله طلاق ور لا کنه الله تخرجوهنهم بيوتهنا مو با سيدو لاره کوټو خلونه اولا یخرجنا نبی دوی په خپل وځي ها الا آیاتنا بفاحیه د مبینا ها کراتله وکړه په او په هایه کارا په او بد کاره کرا مطلب دا د اشاره کارونه داسی کوي چې هغه د نو سپاتې کې دین شي عادی دین مرزینات چ زیناره له حد پر اغه نه دا غیده پرهوبه وزي وکنه یا الا یا ثنا به فاحشه مبینه دنه چاغه طبيعي استثناء ده او که وزنانه دا اغه دت په کور کې نه تیري عوزي روزي نه دا بیا فاحشه ش وکنه وتل حدود الله دا پوری د الله دي او مایا تعدا حدود الله شاته زياته کو د حدود الله نه خیا لهونه ساته د اعداد نو فقط ظلم انا اوسه په سیګنن د ظلم او کفخلدان اګوره تلاق چی کوم دي طلاق رجی چا ور نکنه تام ظلم او کفخلدان زه کده درې طلاقونه ور کول هغه جدا جدا مجلسونه کې یو کبي جمله تن واحده تي داخنه دي دلته ګور الله پاک مخې تلاخي رجيزي کرکړه نبی ائته ول ذکر ک به و تل ک حدود الله د دې فیض الله یو بیان اله تدری لعل الله یحدث و ذلك امر زکه دریم یشت یا سعادت چ کوم دیگه یو زمانہ دی خاون خز ته میله او شنکی دی شی دی یو بسر بیا مینه محبت را شی رجوک او کنه د پښتون یو او طلقت نفور ته جو زیبا زان بیا گرزی ملا علا علا بیا دا سی دا قبل اکثر والتا بخواه ملاو خوصو تا تبلیغیان خی تبلیغیانو زیاد دین دارخ که خلقو تا کنن عدیو ما ما شا اللہ باز اینو که دا سی واقعات سی جوابی بیا کلکشن سزو لمشورو دیخوا حیلہ چی دا کنا حیلوی چل دا با کواست او فوقهو چې بیا کتابیل قایم کړي د هغه سری د دی د پاه چې خالص کافر فیر نه شخه لیکن پاغې عملو نه دی په کار چېته دغه هیلوته لا تدری نه پوهږي هی شاید چې شا الله پیدا کې پس د دینا نه رن بله خبره یعنی محبت پیدا کې الله پاک پهژون د دوی ک محبت پیدا کې دا خو یو تلل نهپږ س په د لا پاک د دوی په زود کې او سره محاف پیدا پس کله چې نې شي نټ خپلی د بله ورې نه ندي شي خپلی نو ایثارې کوي دوله په طرریقې منمت روژ ورته وکه یا پرې کې ره بمارو په خ طرریقې بس ختم شوستا خه د نه شو لاړه هګوره چې د سمه مالات چې کوئ که نه طلاق ورکئ روجو کوي از... یا یا وختم شنو واشه دو زوای عدله منه کوم غواهانن سيدوي انصاف د تاسو نه او غواهان تو واقع شهاده شهادت لله پور کوي غوي خالص الله دપરા غوي عطا وکوي مخا ذالکم يعذ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر دا چ کوم بیان شوتہ واستہ کنا واذر کوي الله پاک تاسو ته بده 15 خوله کیږي تاسو ته بده زالکم یو عزبیہ د نصیحت تیرشی پدی سره اغه چا تکانا یومن بالله چریمان لری پالا پروز اخرت او ومن یتق الا یجل مخرجا ها چا کیږي یراود الله نا یارای کوله د الله پاکنا نو یه جاله مخرج او بغرضی الله دل راه مخرجن طریقه د نجات ورچا کی چې تقوای گنه نو دمنه مو مصیبتون رازی دا نه چې دمنه مصیبت درازی او الله پاک وای بیا وللار د نجات ذریعہ د نجات بوله وی الله پاک ګورخه مصیبت د مخلاص صحیح ویرزقه من حیث لا یحتسب او الله په وق په روزي ورکي وربكي رزق دل رانه داسې مقاونه چې خیال کې وې نه دي تقوا ځان کیراواله الله بده مصيبتو نو خلاص کین او الله بده رزق کي فراخی راولي او چا چې توکل وکه په الله نه بس الله ولا کافي بس اعتماد دي په الله کې سر چيزو سبق لار اتلم زما یقین نو چې سبق وے اوس مې مسترګي پټي دي بدل مې بالکل نهایت و, و, و بس مې توکل جوړتوي یا الله چې دا ارسه غکې کنه نو بس تر اوسه پورې الله او چلولو زہر ایت کې رېګم چې خدای سن نو سونه وان الله پاغه خبره موافقو بس ان الله بالغ امر يقين الله پاک را ساون کې دی خپل حکم درا پورا کول کې دی خپل خبرې لرا الله چې خبره کی وی زی تر صحیحه با دې سړې خبره کی بس دې تنوی دا پلان کې سړې خبره دې تنه رسی نه نه الله ور خبره دې تر رسی څه سووي بیا کوي اقوازان کرا والا نو الله بدرکيه مصیبتونه و دې الله پاک مصیبتونه و دې اخلاص کې رزق په دې فراخه کې دوري الله پاک دا خبره تر سرکې درسره حکتا کې خبره قد جعل الله لكل شيء قدرا دا حالاتي رازي رازي کنا او تر است الله یقینا هر زوال الله پاک دا هر څه لپاره خدرن خاص اندازه والله ليس من المهزي من نساء کوم اساغه زنان دي چې نا امید دي د هيز نه دیو مرته ورسې چې حیزی نه راځي نو آغازنانا چه ناومی دشوی ناومی دشوی د دشوی در حیضنان من نیسای کم در خضو استاسو ناستاسو دی بیبیان نی او اینی طب تم کتازو شک ہوئی پدی حکم دی کې چې چه را سب چلو کس چه و خضی حیض نرازی نو سکو زک عیدت خوی فی بی الحیض وکنا نو فا عیدتو هن سلاسات واشورین د عیدت دادو ادریمی آشده دا بس اغا خدا چه ناو میده ده ده حیث میده نرازی بل والله ایلم یا حیث ناو اغا زنانا چه حیث ناو ندره غلی ناپالغه ده یا لا بیماره ده کله چه زنانا بیماری ده سی چه اغای من حیث بیسر نرازی نو ده زنانا لاو اغا بم سلسه تاشفر عیدت تیریخ و اولات اللہ حمالی عجلو هن وزده حمل والا زنانا چه دی حاملی زنانا نو عدد ددوئی چه دی این یزانا حملهن دا چه کی دی حمل خبل اوزه گئی حمل اگر که دو میشیدریو که صدوریو که پیندری سوم یاشید چه که ومن یتقی اللہ یجلو من امر یسرہ اگر صبح یرو کی دلانا او بکر زی اللہ غدا پارا دا خبل حکم ور الله <سؤال> بدر منی آسان کی ک تازان منی آسان کړه ذالک امر الله دا حکم د الله دی را لګیدل الله پاک دی در تاسو ته دا د الله حکم دی وره دا تاسو ته د الله حکمونه بیانې و من یتق الا یکفرن وسیاتی چا چی را وکړه د الله نن لري بګی داغه مصیبتونه داغه زیات بګیدل درای و اسکنوهن من حیس سکنتم او د ضرې تالا رکو اوسیږې به کې اوسیګی دوی پاغ دی کې چې تاسو سیږ می نه وجدې کوم دطاق مناسب ستاسو د توان مناسب ستاسو والله توار نه او ضرر مور کوئ د خدو زه دې د پااره چې تنګې کوي تنګیرهلی په دو منې تا سره استاکور کې ید تیری یا ولا نفقان ورکړو ډوډۍ نه ورکې یا ورته کانسري یا بدريږي د کور فری داسې بنکو او عین کونه اولاتي حملن کچر تد حمل, حمل ول زنانې طلاق شوي نفقان فی قوله ان پس خرچک کوي په دوی ورخه خرچه خټور لږه او دوی سره خرچ ذکر ورته وکړي ځکا د دې عمر زیاد ته کله سل شپګ میشي هوا دومره رو بزر خرچه دیل آقا ورکای با حتا یزانا حمله اونا تردی چی اوزه گئی حمل خبل فا این ارزانا لکن او که پای در کهی تاسو در این ساسو بچوتا که دوی پای در کهی ساسو بچوتا نو پس ورکای دوی تا دوی مزدوری مزدستا خزن دا ستا بچی دو پای ورکای ګوره مش وره کوئ په مننسپل کې بمارو فین په خطریخې د بچی به باره کې وین ته اثرته ک یو بل تنګول شووکړه نه ی بل تنګ نو ف جولو و خرا پهپې زرته چې پ بهور کې دي بچی ته پله دنانه بله له وستا لیون فقو ساعت من سااعتې دا چې خیو کې مالدار د خل مالدارې مواف ومنقدر راله هی ر اغلڅک چې څنګه کډې شو پاغم نه رزق داغه تانګ دسته غریب نو فال یون فق ماغه د خارج کې یم ما آتاه والله داغه ملنا چې الله د لور کړي ده وګورل یو کلفل الله نصا الا ما آتاه تکلیف نور کې الله پاک یو تنته مگر دتوان مناسب دا الا ما آتاه مگرغه چې دله ورکړي دي مردا ته جو هغه شنه خوراکو دی ورکی او چه غریب دینو آغاشا نه دیور کئی خواه زرد چوبه گزی اللہ پاکروس رو تنگسیانا سانتیا وکا این من قریتن آتتا نام ری ربیا اصمرا وکا این ندیر دکلونا آتتا نام ری ربیا نا فرمانی کری دا دا حکم خپل او دا رسولانو نفاها سبنا حسابا شديدا پس حساب کړې د مونږه سره حساب سخت وعذبنا عذابا نکرا سزاور کرد سزا ورکړې د مونږه غوې لره سزا سخته نفزاقت وبلا امريا پس وسه کاوي سزا د خپل کار وکانا عاقبته امريا خسرا و انجام د عمل دا غوي تاوان ارکڑے الله <سؤال> پاک د هغه د فرازاب سخت فاخرت کی پسیره او الله نه خالص عقل والا وو ولل بابه کسان چې مان راولې الزینا منو یا الزینا منو کسان چې مان راولې قد انزل الله الایکم ذکرا الله پاک تاسو ته قران ذکر ده رسولا و ارسل رسولا دا ګورو هماسه کومکاسي دی اربع عاشور شخه اور الیګلی دی رسول چلولی پتا سو منا ایتونو د الله خارخارا د دی لپاره چې وباسي مؤمنان اګه سن چې من روده د امر نکنه سنت مطابق د سشنه من ظلمات له نور د تیرو د رسوماتو او د شرکیه تو غیره نه رانه د توحید تا اغه چې مانو الله منی او یومن يؤمن بالله چو چې ایمان اور په الله <تصالح> عمل او سنت مطابق دنده کوي الله پاک ته در جنته نه چې وی کی بلل د غنوالي همیشه وی پاکی همیشا قد احسن الله له رزق قد احسن الله له رزق یقینا خصتا کړل الله پاک د د لپاره رزق د دې مجاهد د لپاره الله ډیر خصا رزق تیار کړی دی الله الذي خلق سبع سماوات في من ازي مثله ولا نام اوس اخر کې مسئله توحيدي راوړه الله پاکه غزا <آغاز آتھے> ته چې په دې ذکر دي یو آسمانونو دسمکین نا مثلهن پشان ده وی ګوره سمرا کریم کې عرض خو اسمه جنس ته خو ظاهرن مفرد ذکر کیږي احادیثونه ثابت تدځي او زمکی دی حدیث کی راضی چکلیو سڑای دا چاسمکا یو علیش قبضه کی نوو زمکی و داغت توخ کی دا قرآن نوم دا و منالورزی مصد خون پشان دا اسمانونوو لیکن دانا چی سرنگی اسمانونو کی تفاوت تی نظمو کی تفاوت تی بعض یو رویف روایت دی سرنگی چې دل دا یو پیغمبر کمی زمانه کې غلل لکه موسا علیہ السلام دا پاقا پلی بل ازماکی موسا دیم بلکی موسا دیم بلکی موسا بل اغیر من دقا موضوعی من حدیث ده. بس مثل احنا دینو بس دغه و ازماکی او بازو خدا حسس مثل احنا نم اغیست دی ازماکی دا حسی دا. دا, دا و بر ریاضه ما دا ایشیا دی دا یوروپ دی دا شمالی افریقه دا دا جنوبی افریقه دا دا امریکه دا و دا پلان که دا طول بھی دیکی یا تنظل الامرو بین راضی حکم د الله په مینځ دروي کې الله حکم درزي دا, دا الله حکم شريعهي په دي کې ندیده پار چې په شېتا سره خلنا پار سمندو قدرت واره او يقين الله پاک راګر کې دي هر شي علم من په خپل په بکل شريعه علم ګرد دا دو جملی دا سي دي چې تمام دلائل راخلي راخلي ثم دلائل د توحيد چوي دي کې په دي چې الله متصرف دي نَعَدَ الذِي غَنَّ لَلاَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرَ فَدَيَّ لَنْ جُمْلَةِ طول الدلائل بيليكي پدې من ان الله عالم الله عالم دي هغه پدې جملې کې وان الله قد حط في كل شيء المح بسم الله الرحمن الرحيم يا يوحنا بيو لمت حر ما حل الله لك تبتغي مرضا ازواجك والله غفور رحيم سوره التحريم مدني سوره کې دي سورة ته سورة النبية موئي سورة المتحرم ورثوه سورة المتحرم ورثوه ورده سورة ته مقه سر مناسبة بعد مقه ومور انتظام بيان شو؟ دل حقوق دو زوجية بيانه دخزه او د خاون حق بیانای چې د خزه په خاون ورې حق شته او د خاون په خزه ماق شته مخې ترغيب او اطاعت رسول تا دلتا سوک چی دا دلته زورنور کوي چې د خلاف د رسول کوي مخې ذکر د طلاق النساء دلته ذکر د خصومت د نبي سره سلام د بيوانو د نبي سره سلام سره لیکن طلاق دا ندی ورکړي طلاق او ذکر کړې دا ور سره دا بیان دو حقوق او زوجیت او ترغیب ال اطاعت الرسول او داش په کومه یاد کی ذکر کیږي خا معنی يا الذين منقوا فسكم عليكم نار دا آیات لاند مقصد دا چې ای بیان دو پیغمبر تاسو منده پیغمبر دې حقوق دی ورې او ایمان وعلى الله وطاس من دا پیغمبر ډیر حقوق دي اے خزی په تا باندې خاوند ډیر حقوق دي لکن د خزی په خاوند حق شته نورسته ذکر کيایو الذين امنوا وقان فسقم فاول کار دي چې خزی د دا تعلیم داسې ورکی شي د جهنم نه بچ کیخه دا څوک د جهنم نه بچ کی, کی بیا ورسته ترغیب انفاق تورکې بیا یو نبی جاید الکفار سره ترغیب jihad تورکې بیا رستو ذرب الله مثلا سره دو قوانین ذکر کئ چې وره دیم انت دوکان شې چې یو کافر ده دیو نبی پنه کاکره دعصاب دا د الله نه نشي خلاصول لیکن چې کافر دی مسلمان ایو مسلمان مسلمانیں پہنے کاکی دا نو داگہ دا کافر سا دا اثر آسر پاگے منتی نکی سرنگی چی دیو پیغمبر گور سمرہ غٹشان دے دیکن خدا مشرک دا دا داگہ کفر دا وجنا دا داگہ دا نبوت اثر پاگے منتی ندے شے مومن ہیں نا دا پاتے نو قیامت پر بدا په عذاب کی دنیا کې دا الله دا زاد دا زادانه شیخ خلاص سره آن یو مؤمن دی د کافر سره به نو د کافر سره په دنيشتي الله پاک با دله دنیا مور کې اخرت و مور کې ښه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بيبيانه وي او مستقل یو ورځ شپایوي سره بل بل سره کر نا کله بدوي کر لاړ بل کر لاړ ټول سربدا سیته زينب رضی اللہ عنہا سره غبین بسک نګابین شربت د بنتوب د تبعی فی 30 دا د الله پاک په پا فطرت د بنتوب کې دا خبره یعشول ارخه دا, دا غواړي چې د خواون محبت نظر ما سره بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان خاون ازواج متہراته واریو دا کوشش کوو چې د محبت ما سره ډیر وې دوی داښ نه ګه لخه حت عت دله حافساه یا نور امهات مومنېدي چې د دین نه به سررنګې روکو بس ورته دین د مغااف رو ب دي غا ځای کې مغاافیر ډیررو یو خوشب اکثر دا د مچ د ګبیین چې دا د رس رااکي او د غ بیا د ګبیل جوړي پ غبر سره سلم لله دا بدبوداری و ش دا به تهخنه لګې ویتاصلا کومنګ دغه ما کافیر او بینرایلی د غفور ما کوم غافر سنې اسکی خو ته بین دې کې دې شایې کې د مغافر خلقی اذا زو مغافر زو بیا آینده دغه شرबत نس کومه یا بازه غراwayat سر ذکر کړی چې ماری سره صحبت کړو بلې بيبي خپشه وا په ربو سره سلام وره قسم کړې ده جزا با نزدیکت نکوم ماریا دا غوین زوا ابراہیم تنا پیدا شوید ماری قیبتی ہے نو گورا پیغمبر اقلاع صلی اللہ علیہ وسلم قسم کی جزا بوز دا شربت نسکم نو بیا ته بی بی تیویلی چگورا دا خبره ماؤکڑا وکړه تبا دا چاہتا ہوئی نو رے زگا کچھرتا آگا بی بی زینب خبر شي نوری بی, بی خبر شی ناغو بخپشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تولو دا سی خیال لح لیکن حضرت حفصه ولکہ اذا حضرت عائشه ته وي ټول به بیان ته خبر شي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبی راوخته د درسو کړ الله خپل پیغمبر ته قسم د مات کا دا شی ستاده 파راجازو دیم بیبیانو ته وي چې ورې پیغمبر خپه نه کوي په دد پتا سو ډیر حق د خاون په خزي ډیر غټ حقوقه کې وي دغه پیغمبر ها ستاسو هم حقشته غرسو بیبیانی نو الله خپل پیغمبر توویلی ماتو حرم وما حل الله لک ولی بنده پزان آگا انچی اللہ دل روا کرے دے او دل تا حرمتی منحی دے خواہن یو حرمتی شرعی حرمتی منحی پا قسم سری کنو یو شیب پتا پزان پنکی حلال لے دا نخرب قسم دو دیتا حرمتی منحی داقی جائز کی دل بسی سری مین پا قسم ما تاولو سری پا کفار ورکاولو سری خواہن اتب تغی مضته ازواج غواړی ته خوشحالیدل د یانو خپلو ځکه چا خو دا راو والله غفور رحیم دا کار م کو الله پاک بخنه کوون کې رام کوون کې داغسې دګونه کار خونو کړی خو سړی قسم وخورري د نیک کار نه نو دا د بیا غونانګړي چې زوس قسم ماتوما ادب غوناين نه نه قسم مات کړه قد فرض الله ولكم تحلتا ايمانكم يقينن مقرر کړيدي الله استاسو د पारा تحلتا ايمانكم کدل د قسمونو استاسو پران استل د قسمونو استاسو تحل پران استل د قسمونو استاسو پس سره په کفاره سره کفاره ورکا الله سبحانه و تعالی الله تعالی استاده طریق خي او هو العلیم الحکیم الله پود حکمت والره و اذ سر النبي الى اباذ ياز حدیثا و اذ سر النبي یو یا کچپټ وی پیغمبر باجی بیان ہوتا یو خبره کلا چپټ پر ټاکړه نبی بازی بی بیانو سرا حدیثاً یا خبرا چی دا بچا تاوینا نوفا لما نبا عد بیهی باز هر کلا چی داغ بیوی بی خبر ورکه دا داغ خبری بلی تا هر کلا چی خبر ورکا دی د داغ خبری بل بی بیوی تا واظهره الله علي او خبر ک الله پاک پدغه خبر منه پیغمبر لرا واظهره الله خبر ک الله پاک پیغمبر پدغه خبر منه نعرف بازه وا ارزان باذ بیان ک پیغمبر بازه بازه بازه باز خبره وا امخه واړو د اباځي خبره نه د بلې خبره نه یا ملامت ایکړه واغ اباځي خبره مانته امخه واړو د بلې خبره نه بس صرف د کوي ورته ويخه چګوره ما تا ته وي تا دا خبره نور خبر ورته سونه ملامت ایکړه دا دغه خلکو دا خوې نه ويخه چې دا تا ولې ویلی او بیاګه د پختون سړی خزي مال غزي تا کاما کنو چته وي د زمکه ليره پری ويخه د هغه کې د دې چې وینځي په پیسو هغهست هغه مه لري ولوم دلنې ورکړي دا نه نهایت ظلم دی هر پښتون به جهنم ته وليږي په من. د مونږ کې روج نه سي خدای د خځي ظالم الله پاک دی په موږ ټولو دره حموکي چې څومره پښتون دي دي کېښتره ښه چې دې ترس نه کوي هولند دادا چې سکه یې چې خوخه نه د جپری دک بل خزه تا ځان لوک هغه و بل خاونه کی دا خوال اللہ پاک الفقد کې او فر اخره ویش خلکو بزن منی تنګا کړی دا دنیا یې تنګا کړو خو دا دې خو خنه ده تی خو خنه سه ژوندۍ ده بس پریدا بل خزا وکړه څه تا ورسې دم فلم ما نبا حبي کرا چه خبر نبا حبي قالت من امبا كهذا واز هر کله چې خبر ورکړ پیغام مری خدا صلی الله علیه وسلم دغه خځه ته دغه خبرې چې دا تا دا خبره څنګه وکړه نو قالت من امبا کا هاذا ناغه برېلې نه وکنه هغه ګور خاوندې عمر ور سره تیر کړي له حضرت حفصه د حضرت عمر لور دا نو پیغمبر ته من امبا کا هاذا څه خبر کړې تبې انا چه غيب دان اوخه قال نبا عن يعلم الخبير خبر را كما در الالعيم عليم ذات چپوره پارسه خبردار ذات وصلو ينت توبيل الله کتب و صلتا سو الله نو توباست سو قبول اخا تا تقدير کي کتب و قلتا سو روجو کړه لاته توبه وکړه نو توبه تاسو قبول ده ولی فقد سوقت قلوب وکما پس یقینن مایل شي دي ژوند تاسو توبه ا تا توبه د ژوند مایل دي بس تاسو توبه الله قبول وکړه لیکن وای ن تظاهر علی کډل بازی وکړه تاسو په خلاف د پیغمبر کی په مقابله د پیغمبر کی تاسو ځان له جماعت جوړ کړه لابل بازی وکړه پس یقین الله هوا مولا هو الله د دوست ته جبریلی دوست دے وصالح المومنین نیکان مومنان دوستان دی اول ملائکتو بعد ذالکا او ملائکم بعد ذالکا سواد دوینا زہیر المعاون دی جدی پیغمبر سر اللہ دے جبریلی مومنان دی تول ملائک دادا پوچھ پانے والا دی او عصاربو اینو انتلق کننا زر دے امید دے د دادا کطلاق در کی دیتا سولرا نو بدل کی براولی دی بیا نے د تاسونا ان یبدل له بدل بکید لرا بیا نے ان یبدل له ازواج تبديل بکید لرا بیا نے خیرم من کن غورا د تاسونا مسلمان نه وای مؤمنه قانطاتن تابیدار وی تا ایواتن تو بکورکی وی عابداتن عبادت کوون کی وی ساهاتن دروژدار وی صحیحاتن مابکارا وا بازی صحیح بی او بازی وباکری دصفاتونه خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دی بی بیا نو کی موجود داس خپل چا کی نه وخا نو ګور پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه پری خینوی دغه صفات خو بد دغه بیایانو د پیغمبر سرسلام کې د نغورهبیې خو د دوی نګور نه شي کې د نوګوره د تلاق معله بیا نه د راغلی منافقانانو تهګوره پته لګې دک نه نوګور خپلی ښې سروان شي ښو سران شو دی نو الله پاک سومره سختې خبرې بی یانو د پیغمبر ته وکړي چېده د پااره چېر ته دوی داسې خبرې وونه کې چرته د پیغمبر خپ نه کې که تاسو الله پدله غریبی بیا نی ورکې کړي تاسو پرې او پیغمبر خو پرې خني دی کنه غته خړې غوروي دا اصل کې الله پاک د خلق خو نه بندي دی خضلی و او تعذيب ورکې چې تاسو خبرې انده پارهونه کوي خدا خو خود خاون حق دې په خزمنه لیکن اي خز او استاسو حقوقم شته په خاون مني اي بيبيانو بی د پیغمبر تاسو حق دی په دې خاون په پیغمبر مني يا والذین من حقوان فسكم علیکم ای ایمان والا حسا تا اخفل زانونا و کورانا اخفل د دا اورنا په تعلیم د دین چه اوی تا دین و خینا لوا بچی ایخا وقود و هنس و الهجاران چه خشاک داغی انسانان دی و اگتی دی علیها ملائکتون دی جهنم ملائک دی غلازون سخت ویتی دی شدادون سخت طاقتوری اگی بیس اگرک نشکو اګوره تاسو دا له حکم پابندي خلاف نه کوي دا اغه چې امره هم چې الله ورته حکم کړی لري کوي اغه چې دوی ته حکم کړي شي يا هو الذینا ویلکیږي وا کافرانو ته چې اے کافرانو لا تاتزرو لیون باني مکه نن ورځي وره انما تجزونما کونتم تاملو نهن صدا در کولې کیږي تاسو دا عمل چې تاسو کول یایواللزین آمنو توبی لله توبتا نسوها اس ترقیب ورکی توبی تا او ایمان مالو را زی اللہ تا توبتا نسوها پر اگر زی دلو دا اخلاس راو گر زی اللہ تا توبتا نسوها پا دا سی توبی سرا چه اگر توبی دکی دا اخلاس نا توبی نسوهای وخکل توبی نسوها علکه <الكا> توباینه سوها الله ما قرتبي ذکر کړی دا سره شرایط دي توباینه سوحال را نسوها سمن د اخلاص توبه اغه یو شرط چې توبه سړې وبا سکندې ګنا نه خو په چبه منی وي چې الله ما ماف زما زماده توبه پخلی خلیو وي دیم اقلاب العبدان بیا مې شوره د غو نا ځان ساتي هغه طرف ته ګوروم نه درم از مر تر کل عود فل جنان وقزرك خق سکی چذب وره بیا دی تنظم کا دا کار ویا زنه کوم او سلرم دا مهاجرتو سیتل خلان چې زانو ساتي د دو بدو دوستانو مهاجرتو سیتل خلان هغه بد دوستان د دیدینا مرګری چی سڑے بیدی نای تو رفتر آوانای کنا چی گا گنا پی سبا بیا کی بیا کی اکثر د حیروینین نا تپوس کوا لکا حیروین دی بس مرگری رہ منی چلو یو سیگرٹی رہ اوس اسکو جو بیاوی یو بل منی پیسیو ورس ری کنو اگا بیادتش بد صحبت انسان تباکری لندہ دا او چې بد ارسوگ چې دی رور دی زانتے و ساتا ترزوی دی زانتے و ساتا سومره قریبی رشتہ دارم زکه چاغه سره یوه ورځ دوه ورځی فز دغه فلاره و بیا زیخه زموږ کول کی وړکی هغه یو چابوتری سره ولانګریږي کړو نا غبل دا جری مالو داسې بیخته جوړ ک هغه مرګ ناشتی و وړی وړی اثر کوي صحبت ډیر زیات دغټ نغټ بوزک ترین دی عالم دی وی خو چې ماحول کې د عوامو کې نهست بیا هغه ښې رخه رو امید دے چرا وستاسو یقینند را وستاسو لری بگیر تاسو نا مسائب ستاسو دن بگیتاسو جنتون در جبئیگی بلا انداغین والے یوم اللہ یخزی اللہ النبی واللذی نامنو پدغر از غم جن بنکی اللہ نبی در محمدان در آقاسن چی ایمان روڑے در پیغمبر پر مر کرتیا یعنی پر پیغمبر ایمان روڑ الله اللہ د مومنان قیامت پر زی غم جن نکی خواه نورهم یا صاب عنایتهم رانا د دوی بلی کیوا مخید دوی و به ايمانهم او خی طرف دوی یا کتابونه به عمل نامی دوی په خلاص کی قیامت پر د دوی نه به ورانه غیر شاپه روان به پاره کی خان دا نور نور خو بیانې کنه دوی رب زمنګاتم لانا نورانا پرکې منګل را رانا زمنګا با خنو کې منګتا یقینا ته پارس منځ د قدرت والي یا اتمیم للا نورنا پورا اوسا تی زمان دا پارا زمنګ زمان دا سین چی رانا پا کی شي یا یوحن نبی وجاہ دل کفر والمنافقین دلدوستر غیب جہاد تا ورکی دیایات کی پورا منافقانو لئے پرابکنڈا شوڑو کریو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم این کور کې خدو سره اختلاف راگر لئے نو کور بیروان شیدہ بوشیدہ بوشی خدا ووا ویلا دو کڑیو کانا نو الله پاک فل پیغمبر ته پیغمبره جهاد الکفاره جهاد او کده کافرانو سره د منافقانو سره و الله اکس علیه او سختیو کا سخت دوی دو په مقابله کې او زید دوی جهنم دی او سب زیده ګرځیدو دے ضرب اللهم سنن الذین کفروا امره و امره لوت دوه قوانین بیان نه چپدی ته کنه شئے چهو سڑه ده از اما پلار ده او زمانی که ده که نا از نیک ده اما با دیدان سر راکا گینا نا در د بکیشت کفر چا ایمان تا فیده نرسی او د چا ایمان بیا دچا کفر تا فیده نرسی چه غا ضرب اللہ مصن لیلزی نا کفرو بیانی الله پاک مثال کافرانو تای بیانی لذین چې کافر ورته د حق یې دا دی مې نه شنې شي ما د ز سیر یې مګن ټول کارونه د حرامي توپ دی او ز سیر دی د سیر جن سيجلس سید خو دا وښند پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا تر وروزم ټول د ابو جهل لپاره ټول دغه وکړ درز غلط چې وسره جوړو هغه د जाहीर پس سید دا, دا سید لفظ ماته پته نه لګی چې دا کوم ځای نه دا نسبته د سیر ساده چي نہایتی عجیب خلق ددې زمانې او د چاچی نسب وغو رښیزان پتاوي کیدنه کی نو بیان یې الله پاک مثال کافرانو ته د خدای دنو علی سلام د خدای دلوت علی سلام لوت علی سلام پیغمبر او خدای مشرک و نو علی سلام پیغمبر او خدای مشرک و الله کانتا تحتین ابدین مینې باتیں ناوی لاندې زما د بندیانو انده بندگانو نا څویدا کوي په نکاح کې ښا لاندې یابداینه مینه یابیدنه د دوه بندګانو د بندګانو زمانه د غوی په نکاح کې د اډوار بندګانو څو صالحای نه کامل نیکانو پیغمبرانو نفخاناتهما فذئ خیناته کدا غوی سرا په نفاق کولو دا غوښنه چې کدې نه مشرقي ښا د د یانت دی نه او د بیا او ممسسلامښ مشره کېې شي لیکن ځان شي کې دی خیانت دلته پس د په شیر کولو په نفا کولو کې دی لیکنفلله یو غنیان هم پس فیده نهرسله د دوړه بیا او د خپلښو ته د عاب دلهنایس ولت خول نار ویللی شو دن نه شي جاهننمته سره د دن نه وذرب الله ومصل الذين امنوا بياني له او مثال مؤمنان وتباني امراه فرعون ده خله ده فرعون مثال بياني آسيا بنت مزاحم ګوره مسلمان او مؤمنو موسی عليه السلام تربيته کړه ده فرعون مدارک وغیر لکھی چې ولټه سمول له وسلور غټ غټ می خو نهي پلاسونه ولټه کولیو لیکن اږي کې هغه الله یاد کړې ده اذ قال اتربي ابن لي عندك بيتا کله چې دی وير بزم جوړ کې ما در د خپل خوا کې الله جوړ کې خپل خوا کې الله یو کوټه یو کور په جنت کې جوړ کې الله پاکه ما در عندك ذان سره یو کور په جنت کې او نن جي مين فرعونونه و ما اخلاص کې ما دا فرعون نو دا عمل دا غنا عمل دا غسو شرکیات کفریا او خلاص کی ما دا قوم زاد ایمانونه و مریم ونو تا عمران اللتی فرجا دا بل ذکر کوي واسه مزلانا چوکره الله پاک دا یصما زیمه انسان پیدا کړو مریم وا لور د عمران وا دا آغا زنانو احسانت فرجا چی بچی ایسا تلیو اورد خفل دا مسیح سر رجال خفل زان خیف آزد کردو خفل نو علی فنفقنا فی ایمین روحینا نو پوکا منگا دا غی پگریوان کی روح پل جبریل تا منگا یہ روح پوکا خفل اگا پوکے ہو اگرین عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو وصدقت بی کلمات ربیا تصدیق کرده دی د کلمات او رخبل و کتبه و ده کتابون و داگه و کانت من القانتین و ده دا ده دا دا دابدارونا ده دا لیکن الله پاک ورته د قانتین نوی دا خود ناری نوشانی کلک زنانا و خواده دی پختگی و عظم دومه کلک و لکه یو کلک انسان کلک سړی چی پا عظم و داگه که کلک وینو زکی ورده و کانت من القانتین و قانتاتی و الله پاک دے عمل کول توفیق رکھي الله دې رحم کرما کی الله دې ثواب نصیب کرے شیخ سیف سی التاورس ای مغفرت نصیب کی الله جمعے مبارک ارز دے الله عالم برزخ ول تروخانہ کی الله الله ش شک مړي دی الله تیو بخي الله ش شک مړي دی الله تیو بخي الله ته مغفرت نصیب کی یا الله دا قوم تکلیف مصیبت نن پدی عالم دی الله دې مصیبت دا انسانان خلاص کی مسلمانان خلاص کی الله نه ایت خلق څنګه شهه مايشد ماشي کمزوري دي الله سپندروبې به شو الله الله دا تکلیف لري الله الله دا سازش چا جوړ کړې الله غا تفاکي الله یا الله ته مونږ رحم وکرمو کې ای الله چې موږ ضرورت یې پوره کې زمو احتياجات الله ته تر سره کې الله مصايب نه مخلاص کې دا قران الله دا ناري ندي زنانه او ری په بندي سره الله الله دوی په حالت راه مو کې ته کرامو کې لله د موصيبتنا او تاكاليفونو د اخلاص کي د ذوريات پره کي الله اعظم یو مریض دي لو ډير عمرنا مرزي الله تبرحمو کي تبره کرامه کي الله توسرا درحما ملوک نوڅک به مران دي الله رحم کرمو کي الله الله عظیم ميشت الله من دي سخمون انګاري او ډير نه والله زمګيو یو ګنا الله پراملخه د پورا دي پورا لاخي لا پورا دي الله ته وملي فردي اچل له پامونږ <تصفيق> ته زمونږونونه الله معافله زمونږ تقصیرات ماف ک ده الله منږ ماف کېله دی میاشتشته کله دا د د رم کرم د بخې میاشتی الله الله منږه ډیرر نامرا چې بهدي میاشت کې مونږ د بخهونه کل الله ته منږ ته بخ نه و کې الله زمونږ د جراله منې سخګاري الله م تا د ډیرر والله ډیرر ق سر والله الله پاکه ته من الله ماف کېلهافت نص کله اللہ کا مسافر غریباناں چبار ملکوں نہیں اللہ کو دو سبب جوڑ کے دخبر لے ملک اللہ اللہ کو اللہ تئیم دادو کیا اللہ ربنا تقابل مننا انکا تصامر علیم وطب علینا انکا تب رحیم برحمد